Buenos dias. Good morning. Good morning. Good morning to you. Ta ta tra ta, mëngjes mm -hmm. i mirë së keni ardhur në klubin e mëmçesit në valët e Club e Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV-s me mua Blendin, me jerin. Mirëmëngjes të gjithëve. Mëngjesi, Olton Velorin. Çdo mëngjes më Juve. Mëngjesi. Nga 7:00 në 10:00. Si je ti, Olton? Mirë jam. Ës me buba sot. Ës me, me buba sot. E vërtetë? Nuk e di kur kanë t'i bubat. A... Un po ndihem kështu si njëri nga ata. Po, si e se si të shoh kështu. Se si më sheh. Si jesh ti, Joni? Me shëndet fitur apo si? Jo, jam i, oj jam, jam. Apo shumë i fitur. Shumë shumë mirë. Jam shumë shumë shumë shumë. Është ajo, edhe kur thosh, u ton dy veta që sinin prap pas se një sekond. Po, sigurisht se zihet. Atë pyet edhe njëri se si jeti kolega. Jo, jam shumë mirë, vërtet. Gxohan. Faleminderit. Është më ditë mërkurë, sot data 30 dhjetor, edhe dy ditë kanë mbetur nga ky vit, 2015 ta kalojmë pastaj. Mm -hmm. Në 2016. Faleminderit, ju i kam. Ju s'mund të informuar, është 2016-a që na dihet më i dashur mbas këtij viti, mm -hmm. po. Um, jo oj, apo thosha, është ndjesha si um, njëri hunda shumë i ftohtë. Çfarë mm -hmm. po mundohen të ndenë? është ftohtë hunda hunda është është për jashtë duhet dish pak shpejt të nxitosh që të ngrohesh jo është e kundërta kam mbështyrën unë për sa i përket hundës nuk duhet blishme ngadalë ju vini shumë ngadalta në fundin për këtë me vërtet domethënë hiq gjithë pjesët e tjera të trupit po për hundën është më mirë një shall përpara mirë apo jo mund ta vesh atë ja bëra e po tani sikurse larget gazdia po të do me lorin gjithkohësi jam thënë Në rendem flasësh me Lori. Mirë të mos bisedo. Mirë mos bisedo se vonohesh. Mund të sajmë kapucët vizitor për hundën, që mund të lidhë shumë. Mund të ketëm shumë po. Atë kapucët do të vesh për hundën. Po, po. Po me ato maskat e doktorëve. Nuk i kam parë pse mundi krijoj. Sa kanë gjetë, çdo kanë vetëm një kush. Hunda e klonit. Domethënë një gjrogë e madhe. E kuptoj. Ti ngjis kështu tek. Si doresh, posibilitetë jeri kam po për chim ngjëra apo çfarë? Ta jam mund ta bësh. Mund ta bësh me elastik për shkakun që ka si, lëvizje. Okej. Okay. Edhe fut vetëm hundun atë. Hmm. <laughs> mund të quhet kollav? Apo kapuç? Kapuç më mirë. Mund kapuç të quhet hund? Mund po. kapuç. <laughs> hund kapuç. Nuk <Hund> kapuç, po. Mirë, shumë mirë. Faleminderit jeri. Faleminderit. Okej, gjithë ndera ju kam. A dhe miqtash, u <laughs> dëdashuam shumë yrtalisht edhe për sot klubin e mëqesit, edhe dy kluba na kanë mbetur për këtë vit. Aveni. Po okay, do të kemi edhe edhe ajnesër. Sapo ka filluar. Do të them ky squohet. Po squohet rreth 10 orë më parë. E shikon godën bosh. Ky ky emision praktikisht ka mbaruar. Mirëmëngjesi. Will be passing by and they'll be watched inside. Jusoje den für nu. Oh while the chase and dance will be dancing in the dust cuz we're coming to you e ditës në klubin e mëngjesit. Kur të dëgjoni këtë këllë në Radion Klab FM, gjatë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Kën nga e ditës dhe emrim tuaj në 0619 20 70 222. Mesaj dërguesi i parë, fiton një duratë.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 On Radio Club FM 100.4. Më siguri ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4, është tani 7:19 minuta. Mirëmëngjes të gjithëve. Blendi, kjo është Jeri. Mirëmëngjes. Ky është Altini. Mirëmëngjes. Kjo është Holta. Mirëmëngjes. Po po, kjo është. Është sigurt. Dhe kjo është lori. lori. Jesse, I hear that. Momenti tani për frymëzimet e ditës sotme. Mirëmëngjes. <laughs> ehm, um, si. Mish, do gajeri, ja mm -hmm. wow, të dëgjojmë fillim nga Jeri se çfarë shpreha që ka ndodhur. Uh uh. Wow, what a poem. Holta, hija. Sa egërsisht që e ka parë. Po po. Për po, kjo, sigurëtia është këshu më gjendën dhe në dhe më të mirë Më i shikim toltës zh... Si, si personajë i Tarantinos e për Se di, këtë sezon së po më apërqenit shikimin Ne i thë, okej Dhe, dhe um, tani jebi jeri me frimzimi Atere, shpreja që unë kam zjedhur sot është nga një businessman amerikane Ka e mërin Michael Alshuller Dhe është kja Së të shka, e lëtë, e nuk e kuptaj Lajmi i kesh, e lëta Lajmi i kesh, e lëta ës Cëndati, <laughs> sot. Yeah, po më ka zgjiturë ç'ta them. Mirë, ju duhet na të thoni ti sot se nuk e dinim këtë, a? Po, po. Jo, prit një herë. Lajmi i mirë është se piloti je veti. Është. Lajmi i keq është se koha fluturon. Mm -hmm. Lajmi i mirë është se piloti je veti. Domethën drejtimi i një je vetullt. Do të na voren të fëshisim. Do të thotë që koha fluturon në një drejtim. Ëmër po i japin çik motin, që diajm drejtimin. Prandaj kisha. Jere sot ka ardhur Ka më përshyvin unë Se jere tani i je letëzoj shprejnë Po ka që në më qësë që E zbaton këtë filozofi Po pra vërtet Më të më braton a fletë Ate, gati? Duk pëqaj E lot gëzimi Ate, leti që e më tani dhe oltën me motin 6 grad është në këto <gjash> momentet 3 mbëdhjet do jetë maksimalja për sot Dhe 2% janë shanset për shi Dhe si kur si ju thashe dhe dirë Nuk ka shi kolek Le të bëhet jo vërëndësirë jo, jo re të dalin Por nuk ka shi <gjash> E rëndësishme është që ka lëa gështirë me, me shumis E potanjeri Deri në datën 3 janar Deri në datën mjë. 3 janar Zonja dhe sotrin Deri në datën 3 janar Që i bje të djelën Të djelën pas e kët <gjash> <gjash> Pëllim dheri të nda Mirë më që e si që të qida um, Po shkaj një, një lajmë i cili vjen nga Anglia dhe Wellsi mm. I cili të regonë se uh, ligji në këto vende është duke ripë përkufizuar atë që quet që uh, abuzim shtëpijak Si shuajtë, si shuajtë, si shuajtë, si abuzinë shtëpjakë. Dhe me dhënë kur, kur njërin nga antarët e familjes abuzonë me diko tjetërë, për shumë për dhe dhunën familje. Pa, dhunën familje. E këpër, për shumë dhunën, sepse, uh, okay, kjo është ideja. Ok, se kanalizohet për shumë. Pikërishtë, mm -hmm. kjo është ideja. Um, Deri tani, ato qëra që janë të dënueshme, që mund t'i bëzhdi kujtë, janë qëra për shumë si rakhja ka kupton dëmtime fizike etj etj por ka abuzime që dikush mund ta mund t'ia ja bëj dikujt tjetër mm -hmm. që janë të natyrë jo fizike si për shembull ka ja, burra psikologjike po sigurisht psikologjike mm -hmm. që i mbajn peng të dashurat e tyre, agrat e tyre në çara shte edhe nga ana financiare për shembull mm -hmm. që janë pengje financiare mm -hmm. sepse janë të varur nga tyre edhe e, e përdorin të si thuaç pushtet për për t'u imponuar duke kufizuar lirinë e tyre. Mm -hmm. Ka njerëz për shembull që instalojnë, ku ti unë kamera ë uh, në për këto ose ose software në laptope në telefona, në gjëra në mënyrë që të përjojnë ç gjithkohos. Mm -hmm. Të dashurat e tyre apo gratë e tyre dhe ato e dinin këtë gjë, që janë të survejuara për mm -hmm. shkak të një xhelozie apo thjesht çfarë. Domethënë, nëse ti kufizon jetën e tjetrit, ja, mund të bësh burr këçi që vuan kjo policia në Angli dhe Wales ka të drejtë tani Mhm mm që të ta arrestoj edhe kur ti bëhesh si tuash burg financiar për të dashurën tënde. Mhm. Mm Interesant. Apo deri samt, deri samt. apo burg psikologjik apo burg ëm um, nëse ti e mbyr. Mbju... Po po shëndet Lori. Shëndet Lori. Faleminderit. <laughs> ëm um, le të mos na gjejmë në një, një kushum. Nëse ti nuk e lë për shkakun që takoi të afërmit e saj. Tam. Se s'do burri, dhe kam vëzhgjuar në Shqipëri ka shumë raste si kto. Tipike. Se, se lë burri për shkakun që takoi vllajin, apo di domosë të çfarë, mm. mund jetë kështu. Ëh, uh, nga kto. Kur vja i thotë, "S'ke për të ngaspiar." Mm. Edhe kjo mund bëhet që <coughs> mm -hmm. po Merë, dhe, a, ba, ta rresojë dhe të ndonë i bashkëshortit. Po dihet çfarë lloj dënimi merr apo. Ëh, ideja është që deri deri ti, kto nuk kanë qenë pjesë e lishit. Lishit kanë të vetëm kur vije dorë. Por ti kisha një sër mjetësh tjera, mm -hmm. pa venddor që mund ta burgosje një njeriun tjetër, t'i mm -hmm. hiqë lirinë. Sot, siç ja, e si paton këtë ekspertët, kjo fillon në Angli dhe në Wales. Kjo është këto anë dy vendet e para ku si tuash kuptimi i çfarë është abuzim me tjetrin, në kushte mm -hmm. të shtëpisë, fillon edhe zgjerohet, përfshin më shumë gjëra brenda. Po kjo mund të jetë lajmëruesi si gjërave që ndryshojnë në të ardhmen. Dakor. Okej. Okay. Muan pëlqen si ide. Për çem, po mm -hmm. ideja është këtu për shkakum që mm -hmm. Do të thëgjë, gjithmonë, vetëm duhet të kesh kujdes se deri ku shkon me këtë. Se thua, më shem shau burri. Tak, hop, vi në rresën e burrë me policia. Mm -hmm. Këshillë, edhe kur ta denoncosh një mm -hmm. rast të tillë, duhet të ketë fakte, po sepse pa, pa fakte nuk është se ti zgjesh një ditë bukur fantazon dhe Shume do të bëhet realitet. Çka kanë ato që fantazojnë? Ka. Do shta, nuk e di. S'është po marr një hipotezë. Bëj shaka. Jo, jo, ke shumë drejtë. Mendoj që është është e mirë, është, është, është uh, progres. Mm -hmm. Un kam një anagram. Gati. Në klubin e Miqjes po e kam gati. Mm -hmm. E kam gati dhe do ta sjantai tani me ju. E kam e kam mm -hmm. bër ieri, sikur është sikur është logoja e një firme ajrore, mënyra mm -hmm. se si e kam pikturuar. Duke përdorur dy ngjyra, mm -hmm. blumbe të kuqe. Tam. Ëm, i vingati? Gati. Anagrama në klubin e Miqjes. Anagrama është Arica Runk. Asa buko çika. Isha zakonisht. Arica Runk. Mhm. Mm Çen ke lodhur a... pak. A... Jo, jo dash. A R I C A R U N K E. Këta shteti është i komben. Arica. Do zbulojmë më vonë, Lori. Është një shtet afrikan. Arica Runk. <laughs> 06-29-27-12-22 Dërgonë mesaj dhe të uaja Welcome to Arica Runke Take the beat up Fly Arica Runke A-R-I-C-A R-U-N-K-E Arica Runke Heo Kjo është uh... anagrama përsot dhe luajmë për një Kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikan Kontrolachis mjekësorachis Mjështashon <laughs> nga spitali aqis American Nights po <laughs> Arica Runkaçis Arica Runk Arica Runk mm. Qydes mm -hmm. The most fuck tani Adriano Celentano do quando i per sempre sarò con te per sempre se qualcuno non ti sente non importa se voi Se këri ardhur program ishtë ashtë është uh, 7.31 minuta Në këto moment uh, unë jam blendit të bashkë me jerin Mërëm Gjes Bashkë me Altinin Olsen edhe Lorin Mërëm Gjesi Ari ka... Jo, Arica Arica Runkë Arica Runkë Arica Runkë Anagrama mm -hmm, për sot mm -hmm, mm -hmm. 069 207 222 Luajmë për një kontrol të plot miksor në spitalin Amerikan Arica Runkë Oh, Dakor. Okay. Ekstoj, ehm, um, lajmë nga bota e mm. muzikës, këtë që dua të ndaj tani me ju. Mhm. Mm Jepi. Guns N' Roses mm -hmm. do të ribashkohen këtë vit oh. dhe me shumë gjasa do të luajnë në atë koncertin e madh që quhet uh, Coachella, që ka për të ndodhur uh, në Indio të Kalifornisë, me datat 15 dhe 17 prill, e gjithashtu edhe mm -hmm. datën 22 dhe 24 prill këti viti. Qëhtuçë që Guns N' Roses me Axel Rose dhe Slashin së bashku. Ky është ky shlem. Ata nuk kanë nuk kanë luajtur së bashku. Të dy kanë vite. Në një skenë Qish kanë vite, kanë 22 hmm. vite që në uh, vitin 1993 kur kanë luajtur në uh, River Plate në Brazil që kanë shon hera e fundit kur ata kanë kanë luajtur së bashkë, kanë qenë të dy si thuaç në një në një sken Excel the slash. Por u uh, ndan keqas kur. U ndan keqas, po. Sipas uh, sipas njoftimeve, uhm, -huh. Guns N' Roses jo vetëm që do të bashkohen për të bërë këtë Coachella së bashku, por po synojnë tani që të kenë një turne për 25 stadiumësh në Amerikën Veriore, në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ndonjë qytet në Kanada dhe Meksik. Mhm. Uh -huh ku këtat këndojn 25 koncertet dryshme dhe kërkojn 3 milion dolar për oh. se cilin koncert Euu uh, Po, ka, ka një bazë Pas ka bashkuar një gjë o godja e fort Jështë, jënë po është, e ke prasysh Albumi tyri i parë qëvej OREX për shkatrim Ky qëvejt OREX për Kam pushtimin unë shpërblim Po Në të qërsh Kanë e voj përbara atës unë Kanë e voj edhe kanë në njënë më rritë 3 ah, paqë që paqë ta një bërë biletat, biletat do të ishin uh, nga 250 dolar në 275 dolar për, uh, për person... <gjështë> mm -hmm. Për parë... Oh, Parën <gjështë> mm. të shikë shë ganë zënë rrësë Për parë... Për parë... Për parë... Për parë... Për parë... Për parë... Albumi të rrej i parë, me që u përment këtu Apatite for Distraction Ka shenë albumi i parë, me që u përment këtu Në muzikon... Moderne. Albumi i par, mm -hmm. më i shqitur ndo njëherë 18 milion kopje Albumi i par, del një grup, s'ka bërra si një që, bën një album, s'ka tete mëdhjet milion kopje Tete mëdhjet milion kopje Imaginoj, ka qënë pes javë në vendin e parë, në billboardin uh, 200 Etjere, etjere, etjere, etjere um, Kanë shqitur gjithsej 24.5 milion albume, vetëm në Amerikë, këj grupë Shumë i bje ka, Po, 24.5 milion albume i kanë shqitur vetëm në Amerikë Pra ndaj ka bileta aty për të shqitur Dhe ata do mbliden Dhe ata do kënojnë Dhe, dhe bëjnë kënojn. bëjn lek Po Kaq <laughs> Kjo është idea Guns N'Roses sëri së bashku Këtë verë në 2016 Do ështëta në një turnet Sweet Child of Mind do të vidanimi i shdashu Kjo ka ishen kënga mësë sukseshme Komertialisht E këti grupi Për shëndesë lorin Kudo që ndodhët Dishojmë nga Exo Slashy Daffy Qunat Gati Gati Tani të vinë Baterit Ngriet Ngriet Ngriet Ngriet Shë përten Qubim qesë Kbfm Kbfm Në kryubin e mëgjesit 70-20 minuta në këto qastë Të mishë dhe ashurieni me klabe fermë në inë qindikator Unë jam blendi, kjo është jeri Mërë mëgjes Kjo është altini Mëgjesit Ajo është Më orë, ajo është lori Mëgjesit um, Një studim njëri është bërë Por dua që da përdorë këtë studim të rritë të vogël mm. Si një trampolin për një pyetje Dekard. Në kryubin e mëgjesit 069 207 222 22, 069 207 222 22, mm. Për të luajtur Ate është bërë një studi E sili Tregon që Njerëzit e kësaj bote Shumë i dashkan Kalashnikovët oh. Po Edhe ndërata që nga të gjojnë Janë arma me përhapur në bot E keni parasysh? <coughs> Kalashnikovë i një automatik Mm. Relativisht po quaj i lir, ëh, uh, cilsor, dhe i kollaj për të përdorur. I lehtë, vështin mirë, etj etj etj. Mm -hmm. Jo, për sa u përket armëve, ose armëve automatike. Kështu që studim nga njerë, se një në kaç persona mm -hmm. në bot ka një kallash. Uh -oh. Një në sa persona kimi barazish në bot ka shumë ka shoh fëmi. Mm. Oh, po, po. Sa po shkruajm 7 milion, 7... kemi hyrë për 9 domethënë se. Mm, për 9, atëherë 9 milion, po. Po, ju atëta, atëta rrugës. Është një gur kilometrik midis 7s dhe 9s. Po gjithsesi. 1 um, në sa? 1 në sa persona sot në bot ka një kallash. 069 20 7222 dërgo një mesazh te juaja. 069 20 7222 janë alarmuar njerëzit me këtë Malaysia Airlines. Ehm Çka ndodhor këtë? E keni përgjegjshmë Malaysia Airlines, pati një avion i cili ende nuk është gjetur se ranë në oqeanin mm. jugor. Ëh, uh, pastaj ishte ai tjetri që u qelua nga nga Toka, diku mbi Ukrainë, i nisur nga Amsterdami. Kështu që ky më ndej një fat i keq, domethënë. Si thuaç po. Ëh, uh, ky KLM uh, që vjen nga Ishte ishte një avion i cili nisei nga Zelanda e Re i kësaj, do të them, linje mm -hmm. Malaysian Airlines dhe shkonte nga Zelanda e Re drejt Kuala Lumpurit, mm -hmm. që është kryeqyteti i Malajzisë. Vendi madh atje. Me ma ato ndëzesa shumë të qarta. Mm -hmm. Vetëm që zakonisht son ata Rruga në Emer Avioni është një, si thuaç avionin ngrihet drejt veri perëndimit. Mm -hmm. Nga Zelandia e Re mbi Australi dhe pastaj drejt uh, Malezis. Ky avion planin që ta kishin, si thuaç, dorzuar, unë nuk e di se si funksionon eksaktësisht, por mes sa duket, kompania ajrore kanë një plan të detajuar se ku do kalojë avionin. Oh, dhe dhe, dhe ky plan shohet, si thuaç, tek kontrolli ajror dhe merr aprovimin. Thuaj se ky avion do të do të ketë këtë rrugë dhe pastaj ky plan, situuash me GPS, i është dhënë edhe avionit vet, dhe avioni e ndjek atë. Mm -hmm. Kurse detyra e pilotit është që ta mbikëqyrë këtë proces që plani po ndiqet. Ashtu si me avionin si me GPS, mm -hmm. me kompjutera, me gjithu autopilotet e tjera, ashtu siç duhet. Ne ka një rol vëzhguesi, në rast se diçka nuk shkon, pilotët dërgon, por sa tihet ndërhyr. Ky plan, që ata kishin futur gafilimisht, në vend që mm -hmm. shkon të shkonte drejt qollës lumpurit, shkonte drejt politikut. Do më nisë, nisi interesimin e kundërt me ndritimin që duhet mërte. Është si thua, ti je shtrigur për në Itali. Ka diçka që e shtua. Edhe ta marrësh për kalosh Çafta. Ka diçka me magjonez. Tek piloti i pun. Diçka që të shkonte tek plani. Plani ishte dorzuar, ishte ishte gabim, po. Piloti ka bën rre. 8 minuta mbasi shnisur e ka thon, "Ore, pse mi nisur në drejt Politi Jupiter." Dhe çfarë do të bëjmë pushimin? Dhe çfarë do të bëjmë aty? Dhe çfarë do të bëjmë aty? Do thënë fal kësaj lart pamësie. Ai më ndihmoi. Dhe si ushës? Do të duhet të kujtuar shpreh që pa lajmi i keq është se koha fluturon dhe piloti je ti. Piloti. Është vërtet? Aty Yeri lexoaj nëse Altini gënjen, Altini de... mund ta lexoj, shikoj Altini oh. ka më kollaj për ta detyruar. Edhe kush e kishte thënë kësa shprehtën? Michael, eh, uh, tani mos më bëj. Se kam, kum... uh, ja, Michael, Al, Al, Yeri yeah, Alt... yeah. Alt... mbylli kasafortën për sot. Al, ka një kasafortë ku ka gjithë dokumentat e misionit. Get... Alt Shuler <laughs> Bravo Iri exactly. Michael Alt Shuler Zonjën dhe zotri O, oh, shiko, shiko është mm -hmm. të 25 fix në këto omente Këtë e mba spak në Klab FM në 100.4 Ju përshëndesim që të gjithë Jurojmë një ditë fantastike Arita Runke është anagrama Mungjesi, mm. mirë se keni ardhur në program 7:51 minuta në këtë çaste. E 52. Vajti. Vajti. Mirëmëngjes. Mirëmorgen. Mungjesi. Atëre, disa gjëra të vogla për të bërë për uh, këtë segment të misionit, e para do të hedhim një temë. Mm -hmm. Një të, një temë, një... na hedhim. Po, na hedhim një një temë uh, mm -hmm. është i pyetje. Ja. Sipas jush, oh. gjithmonë në uh, mënyrën se si ju i shikoni gjërat. Tam. Mm -hmm. Cila ishte një gjarja më rëndësishme e vitit... 2015. 2015. Mm. Mm -hmm. mm. Cila ishte një gjarja gjithmonë në mendimin tuaj. Një gjarja vitit pa. 2015. Mm. Cila ishte? Që farë një gja o këtë vit që është më fëqishme? A shkualifikimi një komtarës? Pa jo është një gjarënësishme. Një rëndësishme. Një rëndësishme. Mm? Një rënda, Nuk pa. e di, a mund të ishte? Uh, Mendoj se po. Un kam për shembull uh, nisjen e punimeve te lagjaja ime. Nisjen e punimeve. Përstin e ngjarja e vitit. Ngjarja e vitit tuaj. Po. Po okay, kështu si intereson kuptoj, po pa. flas pak më, pak më që. Po. Intereson autos, lutem. Maman, më intereson autos. <laughs> Nuk është aq interesant autos, me vërtet. Përshtrimi i lagjes tuaj, po mua ka qenë, domethënë kryetari i ri i bashkisërion Velia. Okej, pra ai është ngjarje, ai është ai është i ri. Ëngjëri në asfalt, kandidatorë nga Xhëria, kandidoria Bashkisë Tiranës nga ai. Fenomeni, fenomeni. Pra, sigurohuni, ju lutem. Dhe si lidhë ke sajt po shtrohet ajo gjë. Mos saktësisht, po për për fenomenalin, jo fenomenin thjesht. Mirë faleminderit. Ai Xhëria viti të Shëlion Velia e thotë, do të fenomenin fenomenin, fenomenin, fenomenin <laughs> tronin, të. Më, më po. Këmi Olden që thotë Xhëria viti të shtrimit I dashja. Ulta më çfarë i ka ndodhur e kryetarit. Po po po po. Po, erdhën me vizin xhirto. Çdo gjë është e lidhur normal. Të ndërtuara direkt me qytetelinë. Sigurisht, sigurisht. Çdo gjë është e lidhur, është sikur mos ishin. Po, ai, neysa. Ëm. Jo vetëm lagja, po edhe zona përreth, po sistemojë. Olta jeton në lagjen Kryeç të Tiranës. Po, po. Nuk në bllok. Po. Qëç është shtrimi i Kryeçit. Ëh. Qi ka bëpë për shtytje. Faleminderit. Ësht fort, po. Mirë. Kuj jeni me Shrafjara? Kuj jemi? Se ka nëzu punimet. Po mirë, mirë. Kemi thënë që do mbarrojmë nga viti tjetër të 6 mujori i pari viti. Më të dhimë anko është. Tani, a ka progres, a ka përpari. Kemi kanale pa fundë në Përlajgje, Gropa. E më mirë, oke. Do e ta përsuet e mëta. Do e në bërën. Do e në bërën të shëra. Ta një mund të... Ta trotuarë, ja. Ta një më braba. Ets Je pius ta. Po kemi një 3 muaj që të çeti jemi këtu. Është mirë. S'i shizë zaltë. Është kanë nda. Nuk bën shenj fare. Po. Nëse ortam. Faleminderit. Faleminderit koleg që më jep ide çdo ditë. M'pasuron. Bazëroj me ide, këto i kam falas. Atyre, Aricarunk është anagrama A R I C A R U N K E Aricarunk. Në mënyrën tuajtë të parit, cila ishte njëjarja më rëndësishme viti 2015, është pyetja, dhe Arit Arunke është anagrama. Ndërko, nga kanë të një përshqyqëtë të sankt, mm -hmm. o të? Po, po, kemi. Mm -hmm. Një në 35 persona ka kalash. Jemi 35 në këtu, altinë jenë ban. <laughs> Nëse do tishim 35 persona, do tishim... Në kalashin të tim, pra. Në bot, pra. Sot në bot, një ndër 35 njerës ka një kalash. I bje shumë i bjer shumë, shumë i bjer shumë pa, po logaritë së 7 miliardë njerëz në, në, në bot shumë fantastik normalisht sa qallash kanë në botë bija është 7 miliardë distim për trembë për 31 prodhim gjuxë i madh mbi të gjitha për këtë mendje ok mir mir atëherë është Kloj që po po është Kloj që fiton një dhurat nga Electronic Line bravo Kloj ok faleminderit Alta a po më pyet di tjetër para se të largohemi mund të bëjmë një pyetje nga aktualiteti deltë do të thësh shumë e rëndësishme oh. Ka njerës janë përlotur për këta, e kam patalje, përlotur Nga kjoj lajmë mm. Ndje Pa dalje të gjenje Pydja është Cili është Ose cila është shumë mm. E shpër blimit mm. në lek mm. Për fund vita Shpër blimit për vitin 2015, është të këpëton Për pensionistët Këta që kanë punuar një jetë të tërë <coughs> no, Se kanë qitë jetën që punojnë, këpëton, shkuan në 65 Tan i po stin 70, edhe s'u ka mbetur dashj shumë për se ç'sësh mirë na thuash, por që janë në moshën e shtyr. Dgjinjë na fjalën. Janë në moshën e shtyr. Pyet janë, shtyrë, janë është, sa para pra, sa u dhan, mm -hmm. sa sa shpërblimi në lek për pensionistët një dhe personat me aftësi të kufizuara. Do të erdhur keq, vetëm. Mo të tash mos më zbulo pyetjet të këshillës. Jo, deri më kush kujt. Po nuk është ashi, çdo tash. Po nuk është ashi, pesë vjesht nuk han gjël deti tani i, se goçan. Po nuk han, mo je nuk han. Mirë, presin përgjithjen pastaj bëjmë debatin. 069 20 70 222 dërgoj. Ske më xhahep se fuqja. Po gzon, po gzon xhaya që tonë në Çiprin. Ërdhë gjithë. Kemë mbas tak. I go over night I play alone I play no my own I survived Hey I want to do everything I never had Like the love that To a place where all the demons go Where the wind don't change And nothing on the ground can ever grow No hope, just lies And you're taught to cry in your heart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 klubin nëshur, Or, të, e Mqjesit mëjsënshëm ju përshëndesim. Ora është tani 8:08 minuta. Unë jam Blendi tu bashkënjërim. Me, me Antinin Ordelorin në klubin e Mqjesit, në klub e Femrë 104 edhe në ekranin e klubit të Vos. I pyesim sot se cila mendoni se është ngjarja apo ngjarjet kryesore të vitit 2015. Çka ngjar, vau? Qi u ka bër përshtypje ju? Kualifikimi i komptarës është sigurisht njërin dërë... Uh, e para në list? Në sa përsa? Po Gjerë atë që... Më shkruan një pensionist dhe më thot oh. 20.000 lekëshi i vjetër shë në da Sish problem shtetit Pa... është të përdet? E sakt? Për? Në gjarë e tha ishtë për Në gjarë e është të përmë Në gjarë e është të përmë Në gjarë e nuk i them i dotë, po ishtë të ditë shka Ishtë të... <laughs> Mund të qua ditë As nuk është asgjë. Asgjë. E ke vështirë. Diçka nuk është asgjë. Okej, okay, mirë. 8:09 um, në këtë moment. Unë do të u vërt që dëgjoni diçka në klubin e miqësit. Një tingull misterioz. Një tingull misterioz. Uh, Naturisti. I ieri. Okej. Okay. Dëgjojën <laughs> një herë, më. Mëthuaj, po sa nëse ke ndonjë ide. <tos> Kësët e kujti kruën veshët, të angrej zërin 069 207 222 069 207 222 O, <tos i> të kjeqen! Në këna që farë Vërë në të <laughs> okay, kjusht, kjusht wow. Olta. edhe në qikësëm kërët të përbëshqë tjetër Oke, kështë të nga vimi serios Në knanqë Palim David E dhe ti në knanqë Një sekundë dhe shkese në në kruëm beshqët ah, ja, ja. Sa qef um, <laughs> Atër Arica <laughs> Runke është gjithur <laughs> Kushtë e ka gjithur atë Kushtë e ka gjithur Ku si ka gjet? Ës anagrama jon për sot. Ai ka gjetur Bushi një një nënt i mbaron numri, ka thënë Kur naceria. Kur naceria. Bravo, Bushi. bravo, bravo. Kur naceria. Veton kontrollin e plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Ari Carunk. Mhm. Mm kur naceria. Po. Bravo Bushit. Bravo. Një kontroll i plot mjekësor në Spitalin Amerikan Bushi. Dërkohë ka edhe Elidonën që ka thënë mm, 2000 lekë të reja është. Është e vërtetë? Ësakt, 2000 lekë të reja është. 129 i mbaron numri fiton një lule nga bota e luleve. Për pensionistët. Mm. Hello atje. Tashi u thua për as mundin, çfarë shampanje? Po. Mm -hmm. Do pin. Ose me, me 2000 20 lekë. Le të mbushim, le të mbushim shampanjë rushi. Le të mbushim rushi me të mi. Shampanjë rushi kole. Po, rushi. Tamë shampanjë rushi kollege, faleminderit për këtë ndërhyrje. Tani kemi um, kemi edhe zërin, zërin e përgjumur. Altini e ka gati. Do të them se kush është ky personaz. Kjo kujdes. Ky segment ofron lojra dhe mundsohet nga <laughs> pa nga shampanja rushit. <laughs> Audio lojra, janë lojra të gjitha që kanë të bëjnë me dëgjimin. Kështu që dgjoni tani këtë zë edhe Po, mendoj, pensionistët mund të kenë filuar herë atësot Më shumë <laughs> Më njën duke pyrë gjithë të një Pasa është dita veçan, ba, më veçanë Po, dëgjoni këtë zënë dë dhe pasaj rëkëleni Rëkëleni nga një gotë Jumë pensionista, jevi Njerësit që jetojnë më gjatë janë ata që përstojnë më shumë ditë lindje Wow oh. Wow <laughs> Kësë tje gjëti gjana ma E vështirë Shumë e vështirë, vërtetë Njerës ditë që jetojnë më gjatë janë ata që vestojnë më shumë, shumë, shumë, shumë ditë lindje E dy gjojnë me dhe njërë, të dhuta? Po, me së të dhukët Lita të gjojnë më në që jetojnë më gjatë janë ata që vestojnë më shumë ditë lindje Kushe ka thënë? Zërni, kujtëshkyjt sh... <coughs> kujtë Nuk qe... do i shkejnë më ndja Nuk do i shkejnë më ndja Nuk do i shkejnë më ndja Ja, mos ja foto Posë në di mova unë nuk bajtë kjalkë Let's show him Nuk behet fjallë <laughs> Capital City zginë të nimi qdashur Kjo është Kangaroo Court Në klubin e mqesit Jenë të vetë gjuar e Klab FM në 114 Ne jemi këtu të gjdo dit me juve Gjdo në qesë Si një miki mirë Tingull i këzuar e Klab FM Jako gjenë tani Kangaroo Court Blindi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! 8-20 minuta në këto mm -hmm. momentën në krybin e mëgjesit. Mishë, mishë të këni ardhurë në program. Unë jam Blindi du bashkë me jerin. Mirë mëgjes. Bashkë me altinin. Mëgjesi. Olëtën dhe lorin. Kjo është ajo... A, Baj më mendë që një vitë më parë gëmë folur për, uh, për të një qarje. Për të cilë. Po duatë Arisil pak në, në, në, në vëmendjen të uaj, endosha të, të uri kujtoj. Uh, sepse... Kjo ngjarje ka përfunduar më së fundmi në gjykatë dhe tani ka një vendim mbi të. Por 1 vit më par, policia në New York, në perëndim të shtetit të New Yorkut, ndalon një vajz për cilën dikush tjetër, një tjetër mm. motorist në rrugë kishte lajmëruar. Mm. Kishte thënë që shikoi një makinë e cila sigur shkonte pak si vark anëj tani po. Ishte duke nxjerr edhe një tym të zi dhe aromë të një plastike që digjej gjithashtu. Kështu mm -hmm. që kto ishin arsye më shumë për policin që ta ndalonte vajzën. Që i duke ngarkë të makinë, e cila nga ana e saj duke sigur kishte pirca, sepse syt i kishte si të skuqur mm. dhe gjuhën pak si trashur. trashur a, kur a, policia i ka bërë një test, i ka thënë a mundesh që të na rezitosh alfabetin, ajo e ka qarë. Bërha Nga fëndim i derin fund A përse që do dhe e përbi që hajë e ka lëvëm një E fa pejtin tonë Po, bravo, bravo E fa pejtin tonë Dhe uh, pasi ka recituar e shëllë Ba jetin i ka mbërë <laughs> një test tjetër Cilin ajo e ka dështuar Dhe më pasi është vënd tubi Kur i është vënd tubi ka dalë që i ka pasur përshindin e alkohlin në gjak Pik ose 0.33 Që është rreth 4 her limiti i... I lejuar mm -hmm. Kishtë jo. e pyrë 4 fishin e anësa që lejoj Si që me nduan këta në fillim Por, si që është zbuluar Nga evidenca që ka paracitur në gjykatë Dhe avokatja që kjo, kjo vaj s'ka marë mm -hmm. Pas kësa një gjarje mm -hmm. Ajo vuan nga Sindroma e autofermentimit Oh. oh. Sindroma e autofermentimit ah, është një Domethën ajo ka ngrën rrush. Ajo ka ngrën e ja në fakt çfarë do që ajo ta haj. Çfarë do që ajo ta haj. Domethën çfarë do. Faksion la funksionimin e të gjitha mm -hmm. frutat sigurisht. Ato uh, fermentohen në stomakun e saj. Ngaqëse ato që sistemi i saj tretës ka një sasi majaje, nëse mund ta quaj kështu, mbi atë që është normale dhe shumë nga ushqimet që ajo konsumon qëhen në alkol në stomakun e saj. Po, nuk është rasti i parë, ka disa raste më parë, mundi ata. Kjo është pikërisht ajo çfarë i kishte ndodhur kësaj vajze. Tani ajo është duke themë këtë që avokatia thotë, nëse sa si alkoli që që, që, që krijohet është lartë, mm -hmm. e lartë dhe e mjaftueshme që un apo ti deri të ndiejmë të dhëur. Por kjo është mësuar. Nuk isha mësuar me këtë, po, sepse ka gjithë kohës. Qëshë që ka një tolerancë të vogël shumë të vogël. Tanë që e kishte këtë lloj shumë e apo jo e zgjurishtas. Nuk e listas. dinte, nuk e dinte. Mm -hmm. Por ishte mësuar me këtë gjendje, që ishte gjithmonë kështu, ha. Edhe mos buzë e, mm -hmm. e ka në mm -hmm. mm -hmm. një kusht. Ishte mirë, po. Ishte shumë mirë. Dhe vetë e kishte menduar që duke qenë që unë ja mësuar me këtë situatë, do një gjë normale. Shtypja ishte vetëm 2-3 minuta larg me makinë, ai kishte vendosur që të shkonte me makinë. Kështu që e ka fituar çështjen në gjyq. Nuk ishte pirë, nuk ishte konsumuar alkohol mm -hmm. A shumë si shakuzohi Kishte ngrën bukë <laughs> E kishte bër, bër alkohol në barë wow, E kishte bër alkohol ksudiçme. në barë Po Ndumësja hmm. po. uh, po. <laughs> jo po. Atere, orta, qëfar në thonë për uh, këtë personajin Zërin e tirit kimi të gjuar? Nard Ndoka Jo Agron Lakaj Jo Ilir Meta Jo, jo. Un e di Un e kam gjetur, por blini e ka dëgjuar ti. Un e kam gjetur, e kam dëgjuar prandaj. Por mbetet mister. Kështu që dëgjojini ju tani, le të shikojmë nëse dikush na është bashkuar në këto minuta të fundit që e ka e ka dëgjuar dhe mund ta gjej. Zëri ku është ky? Mund të themi një prezantues i nhosur? Sinjorë është, më vonë, po se ti nuk e di nëse mund ta them. Duhet të far diçka. Duhet, okay, dakor. Le ta dgjojmë. Nëse ti e dëton më gjat, janë ata që festojnë më shumë ditëlindje. Bravo. Mm -mm. mm -mm. 069 20 7222 mm -mm. dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 7222 069 20 70 222. 22. Mister mm -hmm. Kyzë. Dërkohë që mbledhet edhe uh, një tingull misterioz, kemi hedhur paralelisht me këtë. Tam. Është tingulli këtu dhe më kan thënë që është një motor rruj. Jo, ja, nuk është motor rruj. Ësht thjesht një bubures. Dijos, ja. bubures. Jo, ja, no. nuk është një bubures. Jo, no. corsa bari. Jo, jo sa corsa, është një corsa. Është një grerz. Jo. Ja. Është kërkimi i valve televizive. Jo, ja. nuk është kërkimi oh, i valve yeah. televizive. Po këtë është. Është pjesë, është pjesë, po, është pjesa e tërë është. Është një freskuese. Jo, ja, nuk është. Jo, ja, nuk është një freskuese. Kujdes. Kushe gjen këtë ka për të viduar një orë nga mishtan të këprimi muaqis Kushe gjen se qfarë është kjojnë që vë të gjërëm tani? Okej? Okay. 069 20 17 22 069 20 17 22 Mënd tjetë pak shqecu esë, eh? ha? është pak Rrrr, është pak Okej, okay, mirë Lauca Lohë se dhe thoshe... Mm, Okej, okay, lalë se... Dhe është pak dehe së le temi, nuk e dim qa do... A është konë sa ndi është bukur... Uh. Uh. Uh -huh. <laughs> James Bay do t'vi da një mishdashur, këndonë If you ever want to be in love Në klubin e mqesit, në klab FM... Në një 100pk, dhe... Po, kjo është tingull i brani... Kërjen ba s'pak... Like it used to be Talking for hours About a different life Surrounded us in memories Liria për secilin si konsiderohet ndryshe. Por ne, liria është të marrësh lek kur do shi të nevojiten, vetë të përfitosh nga interesi ulët. Vetëm 3.3% për vitin e parë. Shkëndijë për çdo dëshirë. Shfrytzo tani pronën tënde dhe plotso çdo dëshirë. Tirana Bank tani mundesh. Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a with Wendy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirzekenia Artur, Mirzekenia Artur na Kevin Mendesit, okay, obviously. Klab e Fem një 100.4, më më qesit gjithve, është 8.30 uh -huh. fix, 8.30 e 38 sekonda. Ka dalë edhe djeli, jashtë. O, oh, ka dalë edhe djeli, po, po, ka dalë edhe djeli. Bit gjitha. Bit gjitha. Uh -huh. Në Klab e Fem një 100.4, kanë bërë një logaritjet vogëlët, të... sa kushton të shpëtosh me Damon? Sa kushton të shpëtosh? Sa kushton të shpëtosh me Damonin? Nga, nga që farë? Sa kushton, nga vetja. Jo, nga vetja. <laughs> <laughs> E keni bërësysh uh, me Damon nga bërë disa filma Pa Ku është dashur që ta shpëtosh Me Damonin mm. Ose ah, kë personashin okay. që ta. a i luan Një shumë i famë që më është Saving Private Ryan Pa Të shpëtojmë ushtarën i Ryan Pa Ku ushtarën i Ryan luan nga me Damon mm -hmm. uh, Nisa Tom Hanksit bashkë me i grupë cunash Që shpëtojnë uh, me Damonin. A mision ka kushtuar 100 mijë dollar. Uh. Oh. Siç e wow. di kush do të thonë, është dikush në Hollywood, është uh, njëra që quhet Keenan Eng. Ehm uh, etia ka bër llogaritjen dhe 100 mijë dollar do të kushtonte misioni amerikan për shpëtimin e ushtarit Ryan, Ryan. në mm -hmm. Saving Private Ryan. Ehm. Çësja është e shtrenjtë. Çësja është zgjën në fakt, pa, pa. nuk asgjë, po marrës, është as gjë. Po ta marrësh nëse as mendim. Po. Po, por shikoj tash për shemb, tek tek Interstellar, mhm. Shpëtimi me Damonit, nëse ke parasysh me Damonin është njëri nga Po, nga ai planeti i keq. Po, ishte në keq i tek planeti. <té> <té> 500 miliardë ishte gjërat vogla. Tek A. U nisën, u nisën ata për të, të marrë, po. 500 miliardë kushtoi shpëtimi i me Damonin i tatim, dhe 200 miliardë kushton shpëtimi i tek filmi Martian. Uhum. ku është në planetin Mars. Që sjë 200 miliard. Këto bëjnë me largësinë të 5 miliard, 700 miliard, 85 miliard. Ë, kjo është pra. Mir, Vega Flega. Ë. Në llegat kuçja. Nuk nuk janë marr parasysh shpëtimet që janë dashur bëhen të bëhen tek filma të Bourne, Bourne Identity, mm. Bourne Supremacy, sepse tek Borni, Jason Bourne zakonisht u thon me paratë veta dhe delvet nga situatat. Uhm. Mm Nuk ka nevojë për tjerë. Me sa duket. Po, por që sh, kshu, um, rreth 700 miliardë, kushton tash vetosh me Damonin në filmin Interstellar mm -hmm. apo Martiani apo Saving Private Ryan, kudonse çfarë. Uhm. Mm Edhe tek filmi, me të drejtën, tek filmi uh, Good Will Hunting, u qiuan atë genium në ritëm mm -hmm. matematikës mm -hmm. e profesor ose psikolog në film ka Robi Williams, profesorin atje Edhe atje në i farë mënyrë e shpëtojt Shpëtojt e rinja këti djali, shpëtojt ky nga vetja vet Ga dole shenca e hitur që kishe ka luar Po shë nuk lëgarit e të farë në të pjesë Jo, ajo e shë të kështë, shumë humanet Pa ishtë një Ta në mënyrë e në të se si më da shpëtojt me Damonin misdashur Në filmat në dryshëm, po këtja aktor Ja blen Te dhe 33 në këto mëmente Jeri ka kërkuar që të lu Pa, mëso, ju jeni gati? Ne jemi, Gjithon. jemi gati. Ne do të lotim. Kemë lindur, kemi lindur Ganti i ri. Ëh. Atëra Artin, gati. Le të hidhemi. Radio. Loja që vendos dient kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Hajde nga uza. Fjala juaj është mm. është një pjesë e mm. karakterit njerëzor. Pjesë e karakterit, po pjesë njeriu, pjesë njeriu e ka njeriu, mund mm. të themi. Po. E kanë njeriu. Po. Për pjesë e karakterit është. Jo e karakterit. Po mund të themi është një veprim pra i erit. Jo, nuk është veprim. Është një Është pjesë e trupit. Jo. Jo. Është pjesë e sjelljes. Është pjesë e njeriu. Pse duhet ta ndash? Është pjesë e njeriu. Është një vlera e njeriu. Siçse mund ëndra, ëndra është pjesë e njeriu. Po kjo ka ka konotacion pozitiv. Kjo është një gjë e mirë e njeriu. Po, baret, baret ç'sh ç'nuancë japim. Mirë, mirë. Sh. Fillon me sh. Do no. tërëse organ? ja. ja, yeah. yeah. yeah. jeta është një lloj është organ, një lloj organi? Jo. Jo, është organ. Po unë ta shpjegova. Kur themi ëndra, ëndra është pjesë e njeriu. Po ëndra është pjesë e njeriu. Është diçka diçka normative jeri apo jo? Jo, çfarë është ajo jeta? Jo. Jo. Gj. Hëh. Ju. Juimi. Ja. A ka gabim në normat jeri apo? i vit prasham ku dijon. Hm. Siç mëson diçka nga shoqëria dhe e ka të induktuar. Jo. Është është e lindur domos. Po, kthe e ke. Kthe e ke? Tan. Ja, t'fersi talenti. Jo. Po jemi afruar te talenti. Po, fare. Jo. Dhumtia. Hm. Tanë ku bëhet fjalë për talentin, ë në këtë rast mund ta kenë më me tepri këtë lloj loje ata njerëz. Gjën. Është geniali tetë. Jo. Më vini afër të gjënë. Jo. Është si ka, për njerëzit është diçka më konkrete. Mund të jetë një pjesë e fëmirisë, mund të jetë një gjë. K k k ieri. Ka. Ku nuk fillon, kujtesa. M. Do të thotë ka lidhje, jeni në rrug të mbar. Kujtesa jemi ja. Me me me memorie. Jo, jo, na kinë memorie. Jo. The memory remains Meme, meme, mene Meme, mene Meme, mene, mene Qarë është që që e ka një riu Misht të dashtë ba, ba. Një, në antimoni pak 069 27 22 2 069 27 22 2 Ndoz që të riprodhosh gjyra që ti ke ndjerë ose ba, ba. ke par dikur Por mund të ndodhi Dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd Muito-me doze, é de por diz-te-os que eu tinha nunca que par, porque és, se si, assim as de... é imaginado, não tinha diz-te-os que. Eu, me sinto de mim, mamãe. Fã, fantazia. Fantazia. Há tu nato ou iraia? Há tu nato ou iraia? Ih, nunca estima aí. Já, imaginada. Imaginada. Sim, já. Não é pá fila. Os sinônimos e fantazia são imaginadas. Pão, pá, pá. Po, gërma dythi është, ai se ka qetur. Gërma dythi është. Per, okay. Çfarë ishte? Për, për, për, për. Przy... Për, për. Për ndihmë kolegun. Për, për. Aha. E lëmë kash. Për, perfect. Perfect. Okay. 0670 7222 069 20 70 222. Xhim në një të zonë dëgjojmë apo ikëm te muzika? Mirë, Bruno Mars, Sillo Green, B.O.B. Kjo është The Other Side në klubin e mqesit Kur të kthejmi do kthejmi dhe njërë të gëzëri për gjumër për sot Më mqesit gjithë dhe jeni me klubin e mqesit në valet e krav FM në 104 edhe në ekran e krav të vasë The weather is uncomplicated You're as straight as they come You go about your day baby While I hide from the sun You don't understand stay cuz you won't know what it's like until you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 Hello Hello <laughs> yeah. A ka njeri A tu jemi një gjithë Sa ajt A ajt E shti mundur a i që kanë dorë më shumë E shti mundur a i që kanë dorë më shumë To tell you I'm sorry For all that I've done oh. Hello Hello Hello Alo. It's me. It's you. Mmm, a me i vërdhë. Stamban pa delën, da, këtë mbërdore me adelen me adelen. Kush është ai që han ban me adelen pa delën? Nëse kanë gjetur zërin kolektiv. Po ndi lajos. Se nuk është Realts siç keni thënë. Jo, jo, është Realts miqtashur. Është, është, është durom po. Nisë kovlla. Në vajtë vajtë më gjatë më gjatë ah ja natash një djatë pangurim një dhe e ngjashme me ngjan thënë një nga e para thënë një po ok ha hajmë 1 2 po ha Njerëzit që jetojnë më gjat, janë ata që festojnë më shumë ditëlindje. Bravo. Dhe jam kurioz datë di. Ku <gjë> <gjë> e, e ka thën këtë? Letë shpër e ka thën. Letë shpërse e. Jo ditëlindje. Gzimit. Ëm e ka thën në kampushin <gjë> unë e ka thën <gjë> e ka thën gjat festivalit. Gjat festivalit të 54. 54 apo 56? 54. 54. 54 altin. Kur fillojnë duket si 54. Unë mbaroj duket si 56. E ka thëtë dhe mbajtë si batuta e festivalit Ishte sa për tre festival e bashkë Ishte dhe 55 e 56 e bërë Ok Atërë është Klodi 638 në barë numëri Fitoh një durat nga Electronic Line Bravo Klodi Bravo Klodi është rëfyër të bjanësi Përëm, po është rëfyër të bjanësi Kështë për shumë më kate E për mirë, duke shumë të fundi zmitit Ok, qëka skuza mi padre Së në statoj në Albania Kështë Am um, ori fjutato? Kathan. Aha. Una oferta. Ta. Inteligente. A mos e afsku, mos bëni, mos bëni dashit. Pritni, mos e di, dashnë shumë pse m'bëni. Translet, transale. Atë, jo, është pyetja, është pyetja për jum ish dashur, është pyetja sepse është rrëfyer debiazi për media, jo për padren dhe dhe ka thënë se ka refuzuar një ofertë prej kaç eurosh. Eurosh, Euros, kujdes. Ka refuzuar për të ndenjur në Shqipëri, për të ndenjur me komtarë shqiptare. Mhm. I ka ardhur një ofertë. Oj oj oj. Faleminderit Ice Man. 069 207222 dërgoj një mesazh te juaja. E kemë arsyesh këta. Kjo është nga, nga tiri filmë njëri Hajë hey, njëri, sa unë Sëmai e ti Sembajmon Maverick Iceman Azja mm. Nisa, oke Që që që pjulli është pra, së është oferdhe Dekor Që ka... Që ka refuzuar Gianni De Biasio Gianni De Biasio por tandai enorme commentare shqiptare Bravo Dekort Gianni Yn kur i thon Gianni Yn Ganiu Ganiu Ganiu Gianni ka i shugan si rikave një këngë preferuar nuk e di se kine ndrukës ndrukës ka çna Vini vini komë E o kjo që do nada kanë ha vëstiera kjo që do nada kanë Po nata Google ose. Ajo vjeni vjeni kome. Ejo. No no. Ejo. Mos kaçi siuri. Nuk e di. Nuk e di. Nuk e di. Nuk e di. U. Duket se ka ky Roko Hunt apo jo? Roko Hunt. Dohta Kiara. Roko. Ësht mos e hapt Roko si frikësh gëma. Dohta Tin. Ë? Ah, beso shkë. Pak më vjetër ndoshta. Nuk e di. Ë. Ja ja ja ja. Nuk e afërd ku mi porrë dalë largta, jam i 5 gjyshi. Këngë piratësh. Nëse do të gjejmë këtë këngë, kush e di se Cecilia është këngë që na ndihmoi pak, ta gjejmë, ta luajmë sot në radio, ta bëjmë hit nga e para. Ta fusim në top 10. Nuk e staj ora. Cecilia ishte kjo kënga, kush e këndon këtë? Vjeni, vjeni komë. Eo. Somi somë do. Paolo Conte apo ja. Nuk e di, nuk e di, nuk e di Nuk e ce e gjithem O, e e gjithem, e gjithem Ma duke ce e, e gjithem E ka Cep? Tullio de Piscopo, apo jo <laughs> Tullio de Piscopo O, injarë Brusko, shikoj e kte brusko Ta dy gjojim Tullio de Piscopo Ja <gullë> <gullë> <gullë> Nuk <Process. sharpusim> <gullë> ja, ja, ja, e ce, <gullë> <gullë> <gullë> <gullë> <gullë> të tulli Ja, nuk e ce Provoj njerë me Pa do Conta Paolo Conte. Jo, jo, se është i sigurt Paolo Conte. Nice. Pa. Le mëso, kushum del një në YouTube, prandaj, se kanë dyshuar, ose më ai më të fare kush e ka kënduar. Han. Ne do të dëgjojmë. Da hap me siguri një kushum. Tani do hapëse unë këtë këtu. Je Paolo Conte që ka mund këtu që ka këngëtar, kështu si mos nga troni. Këngëtarish, po jo, këngëtarish, po nuk është është klasik. Është klasik. Oke, dakor. Trovo classico, trovo classico. Nuk e kam. Dai, ma dai. Deli viene come? Eho. So me show me the way. Eho. Okej, ne mbasfaq klubi në Mjes. Po e gjetëm dot, do ta luajm për ju, do kënaqemi. Po e gjetët ju na thoni. Po, secila është 069 20 70 222. 069 20 70 222, tani është tentë 47 minuta. Eho. Me mbasfaq klubi në Mjes. Depozita deri në 5% AbiBank. Depozita deri në 5% në lek në ABIBank. Për speciul. Lek. Për speciul. Hmm? Uh, o, prospekt apo jo? Çfarë bë tunë? Le të shmor hipim ti kapim ne të parat. Depozita në lek deri në 5% në vit. Ofertë limituar në kohë. Aplikohen kushte të përcaktuara. Banka Amerikane e Investimeve. Në rrimë viteve pa po afron, momente të bukura me familjarët dhe miqt po na presin. Tryezat do të mbushet sërish me produkte cilësore që vetëm Elka ofron. Gëzuar festat. Elka, cilësi pran ju. Nova, lideri i arredimit për barë, restorante, hotele. Tani me një showroom të ri. 5.000 metra 4.000 dedikuar totalisht bizneseve, me një gam të pa fund produktesh profesionale, duke i dhe në zgjidhje kërkesave tuaja. E janina vizitoni për të preku nga Afrë këte eksperiencë të re, dhe përfitoni nga skontu të mdhatë të funditit në shorumin e ri Nova, për Bald City Park. Nova, zgjidhje për biznesin tuaj. Ja zbuloj çmunt të bëjmë për ty. Klinika Dermoestetike Vivja ofron trajtime me laser dhe aparaturat më të fundit në fushën e estetikës jo kirurgjikale. Mjekët dermatolog, kirurgët plastikë dhe fizioterapistët më të specializuar i gjeni pran klinikës Vivja, aty ku mund të shandal. Klinika Dermoestetike Vivja tek kullat Binjake. Gjatë dhjetorit 20% ulje për të gjitha shërbimet. Doktor Përse rekomandoni konsumin e hotdogut Hako tek të rinjt? Dëgjoj vajz. Të rinjt kanë nevojë të shtuar për energji dhe proteina cilësore, të cilat Hako i ka përmbledhur me mjeshtri në këtë hotdog kaq të shijshëm. Ua, wow. po ju tha të rinj doktor. <laughs> për të huar gjëra të mira çdo njerëj është i ri. Ty atë pëlqej. Çfarë pyetje. Këto janë super daku. Mfal. Doku. Pa problem. A nuk e thuaj një herë sigurt ti ishte reklam. Hotdog Hako, jam Super Emojnimi e 1988 Tulio dhe Pisco, po, andamento lento Mishtë të keni ardhur në krybin e mqesit mishtashur Një përshëndesim që të si dhe i urajmitit fantastike Radio që të monga t'imbuar kësumë A, kjo është avam si 20 jetën par A, që përnasho Se këpëtojnë që përja Që përën të akoma kjo kënga në arkiva të tonë Së është në arkiva tua, ja, men që ka fjalla oltë Po gjithës si është Jo neam sigur çhepat kërkojmë ndonjë. Po, me e bëmi bash. Me shumë gjasë. Atëherë ti thua që gjendet në arkivat e Klave. Po, them në radio po. Në radio po. Në radio themë në arkivë, kolazhe pun. Po, jam. Po them kështu të kesh video të kësaj, po. Ah, pak vështirë më. Jo, rrezik s'ka nga video fare. Me siguri në radio Klave FM shumë keq, shumë shumë keq. Sa janë 4-5 viti se kaluar tur fare. Po, pra. Udheshëm ne tani ta luani. Po, nëse. Por duhet të në gjithëm si të në këtarë Por theksi që i dashun në angatroj Tulio, me lë, me lë Dhe piskopo, në duke se të thashtë Ti, ti, ti Përrej, dhe keshë Dhe kjo në angatroj Ti ashtufle të jithmon Përvoj njerë Po që i qoftë i lum tulla këti I lum tullio Okej, në regullë, farim i dirit e këti Në Kleve FM në 104, mish dashur Zdom mjes dgjeni do dgjeni këtë program, është klubi i mësuesit, me Blendin Jerin Altinini noftën e Lorin. Gjessie. Gaora 7 deri në 12. Ata të dy. Me shumë mësues. Me të dy. Ata të dy. Ne të dy, ju të dy, ne të dy. Ne të dy. Ne të dy Oda Altinini. Ah, sjaja, në kanalin e Lorës të dy? Po, kjo është sa e bukur që është. Nëse për 5 milion euro. 5 milion euro është e sankt Bravo i janë ofruar 2.5 milion euro për 2 vjetë Do më thënë 2.5 milion euro në vitë për 2 vjetë Pra 5 milion euro Pra 5 milion euro në total Kushtë e ka gjithëtër? Gjami dhe bjazit i tili gëtën Albana Fito një lullë nga bota lullët No, no, no, no, no, no, no, no, no, no Ka thënë nuk i gërtej Nuk i gërtej Ku ka më shkuar, a? Shumë lerë gërtej U një shqiptore të Në k Me ata Shum... Shum... si hanë në gjepri <gjëri> <gjëri> <gjëri> Shumë larkë dëngërët për pukëta atje nuk shkojnë pare E, mirë, nuk shkojnë O gjithësësi, um, Gjani ka, si që të duhet, i ka në trasë ato para Po doli mirë uh, edhe në Në të, kampionati Në të ndërgjët gjithë kampionatit, finalet E kampionatit e Europian është në regullë pasaj Mirë do dalë Olë ta Urdhëro. Ne kemi një fjalë, por nuk e dim nëse ju del koha juve për ta gjetur. Në shfarë. Si do të dalim? Si do të them pas orës 9. Mirë, dakord. Ta marr me nge, po. Nuk nuk po ta prish herën, më keni por. Dgjom. Ëh, dua që dua që dua që ta gjem dhe njëftëtimën. Kan gjetur këtë thingullin mysterious. Zhurma një blender, e më thon. Jo, nuk është një blender. Jo, nuk është. Mendoni që një dial që blendit do binde një blender në anision? Jo. Si teku? Inxhinier regjistrim lori. <laughs> i Lorit. Të shajë në pozicion. Mesazh shumë i bukur e veçantë. Nuk është zhurmë dronit? Jo, nuk është dron. Astraktor. Ja, dron, Dronin dron e kishim dje. Nuk nuk kemi dron dit për ditë. Është kompresor për punime në asfalt në rrugë. Tha dikush, "Droma edhe ka von dron dit për ditë." <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Zhurma një dipilatori. depilatori. Depilatori. Depilatori. Ja. Po depilator uh, povojësi në mërmë edhe këtë fjalë nuk e ke thënë është depilatori po është <laughs> shumë në forma auto kombanje si quhet dishen si apo amigo tech të pas gjën minutë na jo na ka ti dhe kur apo peshkon çfarë është një gjë e gjallë po ndihmoj pak është një gjë e gjallë okay okay Nuk është një makineri, është t'içka që jeton është një insekt që e quajmë helikopter Nuk është ja. insekt, në vjen keq Përëndimojnë po Për që nuk është insekt Rudimental, bashme Ed Sheerën, do t'vi dani mm -hmm. Lay it all on me, quajt kjo Jeni duke të quaj e radio në KBFM në inqit pika dhe në miqdashur Jo përshëndesim Musikë tani Take no more lay it all on me know you don't have to keep it under lock and key cuz i will never let you down and if you can't stay boy our hearts are set in to you baby i can show you how I can show you how and in me i will be sure love Një mjështë një ardhur në kjojnë e mqesit Një mqesit Një mqesit Një mqesit Një mqesit Një mqesit Një ku janë që të gjit Një ku janë që të gjit Këtu jemi, këtu Ani në kanë qëtur Në kanë qëtur Në kanë qëtur të të gjera Që që ojnë ta do t'jabi fituës Popo Në kanë qëtur tingull në përshumë Që është një koliber Që është një koliber është një kolibër është e sakt është kolibri Zogu më i vogël mm. Shpendi më i vogël Shumë i shpejt I cili i rekrahat me shra fjalla 8-10 Sh... herë në sekund Shumë qëndit shumë Wow 8-10 herë në sekund Imaginojnë që është shrecia Shumë shpejt Qështë e kyshet tingulli për sot Bravo, e ka gjetur Igli, tet tet mbaron numri dhe fiton orën nga Prime Emotions. Bravo Igli. Okej, super. Do bëjmë shë radio? Po. Shë radion tonë kemi zonë. E ka gjetur Ervisi 242 mbaron numri, ka thënë për fytyrimi. Bravo. Për fytyrimi. Fiton dhuratën nga Electronic Line. Ësë sakt. Evening goes on. Ësë send fjalë juaj? Jo. Jo. Është një gjë e hard. Jo. Është një erim. Jo. Po është një gjë gjallë aty. Yeah. Ja. Po. Po. I, jo, ja, është pjesë e njerëzit. Po. Po, veshka. Jo, nuk është fizikë. Jo, nuk është vesë, vesë. Fizikë, do të thonë fizike, po. Është në brondësitë e njerëzit, organi brondshëm apo jo? Jo, nuk është, nuk është organ i brondshëm. Nuk është prej mishi. Është <laughs> është prej gjaku. Jo. <laughs> <laughs> <laughs> është jashtë më duket. Duket, po. Është L L. Duket ja bën më. L. La, la, la, la. Lëkura, jo. Lëkura, jo, po. As e kura as liç. Në pjesën e fytyrës? Jo. Ja. Jo, ja. te pjesa e barkut nga mesia post apo tani, nga mesia lart do gjeni do është pjesë e burrut nga pjesë e burrut e bërat për të gjitur për të gjitur emi nuk <laughs> është thënë nuk është thënë bëmosh mëshmërisë që ka vetëm njeriu e kanë kafsë por por ne zakonisht tek njeriu e vëmë rën e e vëmë në dukje këtë gjë është diçka e mirë është diçka po mund të thosha po s'është keqë nuk është keqë jo po si ishte nga mesia i lartë po mesia i lartë është zakonisht mesia i lartë është zakonisht Po po për tiolta nga mesi e poshtë. Po mund të jetë nga. Por mund të jetë. Mund të transportohet kjo? Gjithsesi, mendoni, mendoni më mirë nga mesi i lart. Mos mos u ngatroni. Hajde jepini. Po ti e ltin ku e ke? E kanë. E kanë të gjithë? Jo, nuk e kanë të gjithë njerëzit. Ka njerëz që nuk e kanë. Ka njerëz që e kanë. Kush e ka? Më saktë do të themi që i kanë. I më kan, shumës, ka moshum po. se një, domethënë. Po, Ky Altini ka, ngafërit për këto, flitet për, uh, flitet në numrin shumë. N, n, ni, ni, ni shanat, ni, ni, ni, jo. Ni shanat mund të kesh nga mesi e poshtë ta thuash. Nuk e di. Moi, më e ke më ni shanat. Tani os thua jo mos e thuaj, nuk e kuptova. E kuptova, ja, dhahemi pastaj. Tani e kanë vajzat apo e kanë djemt? Ka fytyrë me ni shanat. Të dyja, të dyja. Se, si? me <tik> kanë të dy gjininë, apo? S, z, dė, s, si? Spiñat. Jo, Njoh, ka të bëjme drawn... me moshën. Jo, jo nuk bëjmë moshën. Voltë na keti. Kando sa të vjen rracën, pa moshën. Me rracën, po blendja po ka? Unë jo, nuk kam, nuk kam. Ndënjëri preneska? Jo, asnjëri, jo, asnjëri nga neska. A mund ti të më thua kë, do të thuaj? Jo, asnjëri nganë nuk kam. Asnjë rrenesh? Ne nuk kemi, ne nuk kemi, por është. Po pse nuk kemi ne? Ka njerëz që i kanë. U, po janë, janë ikanët po ato ju. Jo, ju. Jo, jo. Nuk janë në lëkur. Nuk janë në lëkur. Jo, nuk janë në lëkur. Rr, rr. Rr. Roja. Jo, jo, jo. Ne ska të bëjmë moshën pastaj. Ah, po. Po me rrudha kam edhe unë që jam 15 ditë. Po me moshën ka të bëjë me Olta, gjithsesi. Gocë. Zonë kam as ide, po çaka. Ha. Yo, <laughs> jo. Okay, po më bë, tani do të di më pak. Ato. Ndoden mbi, ndoden, ndoden zakonisht mbi ball. Mbi ball. Bal. Bal. Po flokët po. Flokët po, është një mënyrë e, nuk janë flokë kanë gjithë po. Ba, ba. ba. luket, jo do, ba luket po. Po ba luket. I ka flokët. Bole të jemi, jeni në rrugën e durr. I ka flokët të tilla. Ika Mer-rë Mer-rë Mer-rë Bravo Rë dhe imi oltë a ri <laughs> E nej se oltë a të që i ses Mbeti i rashun Olimbi Duet i sejmë olimbi që të kutoni Se përri thua olimbi e këpëtonë, në? Papa Olimbi? Paj, gjitha Kënë shumë dojë Kënë basua Gwen Stefani <laughs> Baby don't lie Kënë Kënë Turana To listeners across Albania And the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 9.19 minuta Në këto momente në klubin MGSit Mërë mëgjesti gjithëve Mërë mëgjesti gjithëve Mërë mëgjesti gjithës <laughs> Mërë mëgjesti gjithës Sumërë Good morning Gatë Gatë Kemi dëgjuar këngën e ditës, koleg. Oh, mos ja fut kotin naçi. Kuçë ka um, thënë Pariol? Ersa eh, 573 mbaron numrin, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo. Bravo, Ersus. Ersa. Sa ka fituar kjo Ersa? Sa ka fituar? Nuk e di, pafund. Ehm, um, atëre. Të duket. Ehm, um, dëgjojmë pak këtë mm. muzishkë të vogël këtu. Ëh, ri ri ri. Ja, artikë. Ëh, un wow. kam par, kam par dy vet më atje. Zgjidh njërin. O jerit lutem tani do të mbledh. Bazojë një zëri edhe mm -hmm. një herë pra 1 2 Zgjidh njërin. Mhm. Përsak. Do zgjedh njërin bret dyre. I jep. Atëra i jepin goca. Ësht mashku? Eksaktë. Ka 40 vjeç. Është mbi 40 vjeç? Aty aty. Po jerit. Shtype, më pra se dëgjova. Është artist? Joje. Altin, pse nuk e parin? Zero 69 20 70 222 për të gjithë juve që jeni në dëgjim. Kë kam parë unë është pyetja. Zero 69 20 70 222 i pari fiton një dhuratë. Do të jetë një është, Wavex. Po. Një Wavex. Sano. Për sot ishim në një mendje këtu. Okej, okay, shulqyeshëm. Ësht politikan. Jo. Alta. Ëh, uh, nuk është politikan, është sakt. Ha <laughs> pra është prezantuos. Jo, ta mbën kish. Kech... Lori. Lori është kech... gazetar. Bravo. Ësakt. Yeah. Sa i është, sa i është inti Lorit, mund të ke Lori. Je vini bashkë në gjumë. Je vini Lori, je vini Lori. Është ka një emision të vetin? Jo, Lori nuk ke. Po si të prezantuos? Po si të prezantuos Lori do t'qondi çfarë themu ne apo? Po shohim sa se bëjnë gaton gjithë njerëzit, se zuan dijnë këtu që bën sharripi eri. Mban syze? Bravo. Moska qonë një që dritor mm, Jo Më bjen kejsh Me që oh, rafjale, yeah. Altin e kam parë me streqe Me streqe? Uh, <laughs> është opinioniste dhe Deltë e fevziu Wow Bëmbrat nga licheni <laughs> Dhe fillon e mërën ma Bravo E po thoi atër Wow, wow, wow, një sekund, një sekund Po ti ku e di? Ku e di qita këtë gjera për të? Këtë vrap nga licheni së të mos? Po... Duet a kështë unë dhe hertje dërti, oh, ta, e, që ja, bën vrabë. E kam parët unë një t'i me streqët. E kam parët unë një <laughs> t'i me streqët. <laughs> ka shmirë një streqët, sa. <laughs> pas ka për përshtybje. Êshtë të çarë të bën përshtybje, <laughs> <bën> po, <përshtybje, laughs> Lori, e sa. <laughs> <laughs> me sa duket. Oke, okay, atërë, altini thotë që është opinionist, që delë të këfevziu dhe që bën vrabë, nga liqeni, mm -hmm. dhe i tylonë emri me... Me A. a. a. a. a. Oke okay, <laughs> Kushënjëri nga njerëzit që un kam parë. Kam parë edhe një tjetër. Pa të pak më von, ndoshta. Ndoshta. Ndoshta. Mirë, në rregull. Atëherë u mor vesh. Ndërkohë un kam fituesin e Radio's, është Stella, ka thën Ricat. Bravo. 5482. Ricat frajë. I jdon një set me foto nga Kumi. Mirë. Fantastika. Tani do të gjejmë muzikë? Po. Në klubin e Mqjesit? Po. Atëherë mish dashur kjo është nga Felix Jean bashkë me Jasmine Thompson. Chu with anybody. Ta na na na. Ten and nana came back after the club in pieces the club them 104 capture this lady that's the way it was happened so naturally i ten and holy was love the next thing i felt was you holding me close what was i gonna do i let myself go and now we're flying through the stars i hope this night will last forever oh wow oh.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 around me You stare into each other's eyes And what you see is so no surprised Got a feeling most of a treasure And a love so deep we can't measure pam pam. Nëntë e 26 minuta në këtë moment të fjalën do atë hap kolegë ston këtu. Mm -hmm. Jerit. Je këtu, a? Nuk e di emrin tim. Faleminderit. Mm. <laughs> ti nuk di ai çishe kolegejon? Jo, jo. Nëse nuk nuk në mm -hmm. Mm -hmm. Okay. e di ndosë si quhet. Jerim ka thënë se sot e ka kokën në rre. Mhm. Mhm. Me gjëra që ndodhin. Okej. Olta e kupton më mirë. <laughs> Po më ndojmë të të ndimoj Mosi, feminizonin që në të pshutash në alivin ja, e brejash E dipse se molte, asipse olte është bashkë vuajt se si a ime Kërë vjen punat e migrena Kërë që e kuptoni në mirë këtë pjesë Se njështë mund në kuptoni në inë që tjena Në okay. <laughs> femrat vuajmë, kolegë Nga grena -ku Kuptoni, pra minjën e tjetër A në kanë qëtër se kush ishte personaje që këshim parë? Sigurisht Kanë thënë? Andrea Stefani Bravo! Bravo Në fakt, jo, pas kanë thënë dhe arta në hoxha jo, jo. Mm. E ka gjithë të rdori 002 në barën numri Fiton zero, të rratën nga Wavex Bravo, bravo, bravo, bravo. Dërratën nga Wavex, me shrafjala, është Një qipi vogël që në gjithet Në shpinën e telefonit uaj celular mm -hmm. I cili ju mbron Nga fusha magnetike Elektromagnetike ba. që kryojnë celularët rreth vetes nga ai lloji rrezatimi që thonë është i dëmshëm mbi të gjitha tek ndjesia. Është vërtetuar se është i dëmshëm. dëmshëm, por edhe tek të rriturit. Kështu mm -hmm. që, që WaveX e eliminojnë këto fushë magnetike dhe rrada për juve është falas. Mund ta ngjisni tek telefoni juaj një të tillë dhe keni mbaruar punën. Është sigurisht mm -hmm. çfarë atje. Pa, vërtet. Nëse si mosse ke telefonin siç i thonë Macluff. Poza pa Cluff nuk bën shenjë. Jo, ja, sigurisht. Ja, nuk nuk të pengon eksafia. Patrolli nuk bën pisë, është idea. Jo, mm -hmm. mm -hmm. Njitë, nuk bën pisë. Ë, mundet? Po, po di. Atëre. Eksakt. Eksakt. Alta, edhe pagla nuk është të bën pisë. Jo, pisë altini. Ëh, që të kemi të qartë. Po thash nuk pengon. Nuk pengon, po mirë. Po e njëjta gjë. Okej, kjo është idea. Kloffi nuk pengon. Ëm. Tani në grupin e mëqyesit sot ju kemi për një pyetje. Po. Ai ja, sheh këngë të vjetër yon për shep. Nëse do të bëj emision jam duke të zhvarur. Jam duke cakng këtu. Kjo është nga, kjo është nga Phil Collins vetë like China. Po Jesus, është ka lidhje. Ëm po shqa Disa nga mesazhet që kanë ardhur këtu në kryeën e mësuesit pyetja ka qenë për juve miq të dashur në mënyrën tënde të mm. parë të gjërave e cila ishte ngjarja më e rëndësishme e 2015-s. Çfarë shfitë që kemi bër? Kita shkruan sod Lindia e dialit tim Robertit. Roberti ju mm. përshëndes shumë po në Vincenti Olton Bravo Olton shumë deri të përshëndetjeve. Merri përshëndetje në Vincentinga Kita <laughs> Jurgi shkruan. Ngjarja më e rëndësishme për mua është goditja me vezë e kryeministrit nga studentët. Po. Ndërkohë ai Tsuni mm. Tego thotë goli gashit Armenisa, aty, vendosëm, vendosëm mm -hmm. i Gashit kundër Armenisë aty vendosën kualifikimin. Ka shënuar ai Sela thotë ndryshimet në ligjet atimore shumë dhe të shpeshta. Top of the top. Sot ajo the do të vazhdoj ende. Ngjarja më e bukur është kualifikimi kombëtares sot. Ai mm. Sela. Denisi thot normalisht çditë lindja ime, sepse mm. sot mbush 25 vjeçë dhe ishin të tjera, 100? edhe 100. Mbysha ka thot, por ngjarja më e rëndësishme ishte oh. kualifikimi i kombëtarës <laughs> në European. <laughs> Lenti kash më thot kur fitova lotarinë 25000 euro, ishte ëndra më e bukur që kam parë këtë vit. Oh, mm. element ëndër. Klodi ka shkruar të thotë se Albanska <laughs> <laughs> qualification European. Gympielt. championship. <tots>, na no, na huton shpirtin me tonat. <lisa> Emiliano <tots> thot <të> 20 vjetori. <tots> Jona shkon që lëva flokët këtë vit <tots> Jona ka zgjeduar ta flokët. Mirë erdhi. Ja, ne s'po flasim për gjëra kaq. Altini ka shkëtuar thotë ndoshta kualifikimi kombëtarës për Francën 2016 sigurisht një djalmë Emri Altini nuk mund të ishte përvesë serioz. Dhe Rezarti thotën hmm. njëtojën gjë jo, Erdi gjithashtu. Okej, okay, shumë mirë. Kualifikimi kombëtarës duket ka marr më shumë pikë në do 30. Në këtë momentin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 she told me don't worry no more we both knew we can't go without it she told me you'll never be in love oh, oh, I can't feel my face when I'm with you but I love it but I love it oh I can't feel my face when I'm Should be the death of me at least will put me enough It should always get the best of me the worst is yet to come All the misery once that is said be when what deep in love as i know as i know yeah i don't know she told me don't worry Vet tani Ai ai ai ai dini se dini se vet tani ai dini se me jerit në klubin e mëjetës Të mirat e Urizit kafe Orizi kafe është esencialisht i ngjashëm me orizin e bardh, vetëm se orizi i bardh zhvishet nga një shtresë bashkë me të cilën largohen dhe shumë lëndë ushqyese. Ky proces i largon aty 90% të vitaminës B6, 80% të vitaminës B1, 67% të vitaminës B3, 60% të hekurit, gjysmën e magnezit dhe fosforit si dhe pothuaj të gjithë acidet yndyrore dhe fibra dietike. Orizi kafe është i pasur në magnez, i cili është selbësor në formimin e lidjeve të indeve, në pikësje në gjakut, kockat dhe hormonet seksuale. Gjithashtu, kanë rol në sintezën e acideve ndyrore, e cila është esenciale për funksionimin e sistemit nervor. Magnezi është një aktivuës enzimash dhe luan rol në glukogenes. Një kup oriz kafe i gëtuar për mbanë 88% të sasis ditore të rekomanduar të magnezit është i pasur në selen, i cili është një tjetër mineral të selbësor i cili gjendet me bollok në orizin kafe. Një kupe gatuar oriz kafe përmban 35% të sasis ditore të rekomanduar të selenit. Seleniumi, i cili ashtu si magnezi gjendet në sasit të vogla në organizëm, funksionohë si një antioksidant, veçanërishë kër kombinohen me vitaminën E. Selenit gjithashtu luan rol të selbësor në mirë funksionimin e punës të tiroideve për gjigjeve immunitare të trupit dhe parandalimin e kancerit. Burimi i shkëlqyrë fibrash. Një kupë rizi kafe i gatuar siguron 3.51 gram fibra ose 14% të sasisë ditore të rekomanduar. Fibra janë një nutrient elbsor që parandalojnë kancerin e zorrës së trashë. Gjithashtu kanë të mira kardiovaskulare duke përfshir përmirësimin e niveleve të kolesterolit në gjak, reduktimin e presionit të gjakut dhe rris të reduktuar të arteriosklerozës dhe sëmundjeve koronare. Kontrolli i humbjes peshe. Ushqimet e pasura në fibra ju bëjnë të ndiheni të ngopur duke reduktuar marrjen e një sasije të lartë ushqimi. Sipas një studimi në Harvard, gratë që konsumonin ushqime të pasura me fibra ishin 49% më pak të prirura për të fituar peshë, krahasuar me gratë që konsumonin më pak ushqime me fibra. Riski ullot i diabetit të tipit 2 Sasija e lartë i magnezit e gjendu në orizin kafe në dikmonë në kontrolin e shqeqerit në qarkullimin e gjakut duke përmirësuar në gjashmërin e insulinës. Kocka të shëndetshme Magnezit gjithashtu luan një rol vital në shëndetin e kockave Red 2 e 3 e magnezit në trupin ton gjendet në kocka Një sasijet caktuar e ti përdoret për strukturën fiziket të tyre kurse pjesa tjetër depositohet në si përfaqen e tyre për të përdore kur të kenë This is Club FM 100.4 I'm trying to make this some mess We trying to run in the dark When I can't even to destroy all we needed cuz we're addicted to reading hats Got me fighting me, nothing safe could We're tearing pain off the walls Nights are made of kiss and makeup It's on the edge of emotion all alone back to the dark i'm trying to clean up the mess girl i don't know where to start burn the season of the lively needin a fire to burn in our eyes got me fighting making nothing say could we're tearing through off the roads nights are made a And me, yo It's summer age of emotion now oh yeah. I see the look in your eyes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 Mm, mm, mm, mm, mm. Një grin të ti, një grin të sun Hello, hello Mirë se vini në krybin e mëqesit në klav e fem në një qindë pikadher Mi që të dashër i përshëndesim 90-20 minuta përshkon 90-21 Në këto momente Më <të> amis jelera Oke, falemnderit. Po ta kthej edhe një herë nga e para. Jo, s'ka problem. I jesh atë mirë. S'ka problem mirë. Gjithë në fal. Na. Dije këtu pra nga mesjali. Se kishte me cigare. Yeah. Më mm. duket të shoh ty. Mos shintën, të shintën. Moa misilera, çik <coughs> i vintën buzët të tua. Nishën drit pra mbela Më e c'në nga dalje në përqel Sikur tishe zanë Të mrin të ndet dë qoj nër Nuk e të shoti u Falem dirit bendit O, asin qajirin mm. mm. Kishin kanëtër të gjo rmen bram Të so, për jem Mmmmm Koncert në... Një që shë smorra veshë në... Pse nuk e bënë koncertin? Përja, ashta. Po, bra. Sepse kërkesa ishe shume madhe, mund të kështë shume vogër. Dëku shë më thoshe që 1.500 bileta ishë në të qitur a ishë në Prishtin. Nga 3.000 që më banë për atë i kongresër e këtu. Përshë që mund të kështë shume i madhe, s'kështë bilet, bra. Asun s'kështë bilet. Asun. Asi i rëbër Si njëri për e tura Më të shkëndojë a njërë nga këngët E da Dje, dje akë të këngët Sikur t'ishe zanë Zanë Në mjaj Në mjaj Ose kanë qërë Me qëta të ishte koncert shumë, një të dje Që nuk e pamë, fatkesisht Nëse dikush ka qërë në tjena, të regojë për mbresat Ishte dikush mbrëm Që e pa koncertin që është një të gjim tani Në thos koj, i shkoj, falim deri shumë, e si ishe bugra ztot njeri kur kur shka biljeta Sakesh... Ka pësa që nuk uh, mbusha më vëndet, hajde po, do ton, vini Hajde do vini, thonë, e eh, eh, po, ditë dhe fundën të ftojnë shumë Hajde do vini, hajde zë zvini, hajde zë na duen ca koka, e këtëz ish... Kemi Youtube-in, që që që që Po bra po mm. Jeri po më kërkon që të luajm një Lojë sa njojmë kolegun, sa njojmë kolegen Bravo Jeri Po bra, jer, Jeri po më kërkës e <gjën> që Bravo mm -hmm. Nuk të shkojmë në jetu e para Duhet e aplotsojmë Duhet e aplotsojmë Pallim djerit Tani kemi pak publicitet e oltta Që që në basit kemi mm. këtë ndërprejrët shkurët e publicitare Po luajmë Në a... thëmë pas taj ti kemë fara Gati për ti kur. Olta, bashkë me mua do të shkoj sot dhurata, të shpërndajsa dhuratat, nga ato që kemi mbledhur, maratonën e tretë të klubit. Kemë ta... këtu dy përpara, ju hajdheni përpara. Jo, sigurisht do të kemi. Do jemi 100 gjithë punë, a do vi dom? Patida. Patida. O altimpsion do të ti alti. Do vi shtin, do vi Lori, do vi un Ieri Olta. Do vi dha un. Do shkrim, do shkrim të ta fëmis sot dhe do shpërndajmë dhuratat që ju i keni sjell, kështu që faleminderit sërish për për maratonën e tretë të klubit. Tani ndërprer shumë shkurtër, si që tam, e shkurtër siç thamë, kur të kthehemi të shohim yrin. Nëse kemi kohë do të luajmë lojën që të pëlqen syn. Sa e njohim? Okej. Okay. Ose nëse s'kemi, sa e njohim? Nëse, nëse s'kemi do e njohim nesër. O jero. O jero hami. Na i dërta të gjitha. <laughs> Hajde Njeri pra. Dohemi ja. lojë kështu. Pasash. <laughs> I kim? Po. Femi masfaq në kryeën e mësuesit me më shumë. Ka me topin. Hop. <laughs> <laughs> oh, I'm so consumed by all this hurt if you ask me don't know where to start angel of confusion where is the go nowhere i know there's somewhere better cuz you always take me there can't do you with a broken faith Oh call before i hit the ground tell me i'm safe if you got me now what it take to weigh you if i lose control if i'm lying here who eat take me home could you take her? way Hey ever help me walk away then it's what i need Hey every minute gets easier the more you talk to me You rationalize my darkest thoughts yeah yeah set them free Came to you with a broken faith save you got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 get zayk though you take the wheel? if i lose control if i'm lying here who we discline doja kam... <laughs> <laughs> <Tom Josh, laughs> me zotrinche decline brauish ot cyber shumë dramatik e ka këtë ka shumë dramatikë s'vërtet s'do të mnoshesh s'shtëpi po pra 1 1000 herë jam tam çorë s'shtëpi eu takoj tantan au vetta dan ha djajë um dan um, Unë mm -hmm. i kam trepjujetjet, nuk e di nëse t'doni Apo ajte të provoj me shpeci Sa njëjmë kollegu në kolegen, shumë shpejt Fidi, shpejto, jeri Opa, jeri, opa, jeri, jeri, ndajri Opa, jeri, opa, jeri, ndajri Opa, jeri, ndajri Opa, jeri, ndajri Opa, jeri, ndajri Opa, jeri, ndajri Shpetova Shpetova Opa, prapur Lërë fare se jeri në njohem edhe djerë nuk Me të vërtet A, kam petë në impjujetje pë Atere, tërë pjoti për jemi në mishdashur tani në klubin e mëgjesit Ju të të përgjishë një, a ju duen lapustila, ju duen që duen, shpeto, shpeto Shkemi kofarë, hajhida Një blu për ty, olta, se je demokratë Falimderit Një të kushe për ty, altin, pa. se je qërë një mirë Hop, <laughs> je socialiste <A>, <clears throat> Je socialiste, të trajë uh, ha, jo, A, për së këmi letë, jo, a kushe është lësëis Lori! A, para, para, para Socialistët janë... Janë mavi Por, por? Por, por! Por, por, por! Por, por, por! Por, por, por... Por, por, por... Por, falinderit. Një, dëj... Në sekundë, në shtu... Në shtu... Në men... e... o... shtu... Në dëjtë ja, shtu vejnë që krytët, pa dodo. Në shtu të... Një... Shëvej një në tepër... U pritë vejshet që ka në të të të të të të të të të të të të të të të të A lidhi dhe kputët se është ajo puca djallë. Gati, okay. Hajde, jep jepi orës se kemi kohë. Gati? Gati. Okej, atë. Për të parierin do të zgjidhe që të, të realizohet ëndra më e madhe dhe më kthi më i tmerrshëm. Mm -hmm. Një herësh të të realizohet ëndra më e madhe që keni jetë dhe më kthi më i tmerrshëm. Po. Një herësh. Apo As një gjithë mos të të realizohet Fare? As një nga këto Ose të të realizohet ëndra me madhe Dhe makëthi me të mërshëm Një herësh Ose As ëndra As makëthi Të të mos të realizohet Oke? Okay? Mhm mm Iku kjo? Iku Tjetra Tjetra Jeri Do s'gjidhje Pa Pa? të lindje trinjak apo në të shkulje flokët dy herë binjak seriozisht jam për të qeshur oltës do të zgjidhe të lindje dhe të rrisje trinjak apo dy herë binjak pra katër fëmijë tre një herësh apo katër dy nga dy po Dhe pyetja e fundit për Jerin është kjo. Jeri. Do që njit dit pune, të zgjidhje që një ditë punë, tetorshë, mm -hmm. ëh, ta mbaje urinën gjatë gjithë kohës, nga momenti që fillon punën deri në fund, me fund duke e mbajtur, edhe deri në pikën e fundit atje? Ah po, që të shkosh në banjë çdo 5 minuta. Gjatë së ditës punë. Bërë një llogari të vogël. Nëse shkon në banjë çdo 5 minuta, ai bie që të shkoj 12 herë në orë, për 8 orë bie që shkojnë 96 herë në banjë. Dhe që do thotë ai shefi do thotë kjo, që nga smur nuk e doan. Nëse. 96, apo ta mbaj për 8 orë, apo të shkojnë në banjë 96 herë. Hajde prap. Okej. Okay. Shpejt e shpejt. Të ndërpyetit për hierin, pra në pyetjen e parë të, të realizohet ëndra dhe makthi një herësh, apo të mos ndodh asnjëra nga këto. Në pyetjen e dytë të lindësh trinjak apo të lindësh binjak dy herë. Ta. Dhe në pjyritin e tretë, ta mbash gjitë ditën e punës, apo të shkosh gjdo 5 minuta. Në, to, në toilet? Në të dhe gjasht herë ta. gjatë ditës punës. Oke, okay, në okay. ikë të ujmë përgjigjit. Tani jeri, mund të... Habibesht. Po, mund të i heqësh... Uh, Iqë i kufjet. Tani eja dhe bashko me në jeri, sepse do të bëjmë edhe përgjigjit me një herë. Dekord. Se ka shko kemi. To janë tretë pjyritit për ty. Dekord. Jepja. Falët që Altini kanë dhënë përgjigjet e tyre, tani do të shohim se si kanë dalë ata e se si do të përgjigjesh ti pyetja e parë për ty njerish kë. Mm në -hmm. zgjidhje të realizohet ëndra dhe makthi më i madh një herësh. Po. Ëndra më e bukur që ka dhe makthi më i tëmërsëm që ka mm -hmm. të, të realizohen një herësh, në të njëjtën ditë, të dyja të ndodhin. Okej. Okay. Apo mos të ndodh asnjëra nga këto. Dozidja pra the një ditë parën. Një ditë veçanë. Do ndodhin të dyja. Të ndodhin ëndra dhe Maksi një herësh. Pam. Olga ka thënë ëndra dhe Maksi. Bravo. Bravo wow. Ëmsoj <laughs> uh, është zgjedhur, ndërkohë Aldini thotë. Do realizo ëndra dhe Maksi. Bravo. 1 <laughs> me 1, 1 me 1 deri tani mi i dashur 1 me 1 në uh -huh. klubin e mëjtesit pyllë në numër 2. Pam. Jeri do zgjidhet të lindësh trinjak. Ti lindësh veti rrisësh. Po kuptova. Trinjak? Mhm. Uh -huh. Ah po. Dy her binjak. Pra, ke sh binjak dy her. Interesante kjo. Mm. Jepi her. Okej, okay, do zgjidhja. Entscheid... Trinjak tri apo dy her binjak? Dy her binjak. Dy her binjak thot jeri. Jorsa ka thën. Mund të s, pse? Nuk e di, më duket më interesante. Oh. Më duket më interesante. Gabim oltas një. Tre një herës tash. Jo, do të gabim olta. Do të kohë al tini kazan? Një herë për një atëm ditë me ljenë Je gabim betë ti, Altini Nuk të nga problemë letë me ljenë Do të duje herë për një atëm Pra një Altini një olë ta Je gabim, Altini Pytja e së putja nëjtjetër ato Na menë që më bërën Pytja e tretë dhe fundit jeri Kjo mund të ndaj, deri ta një kemi imbarazim të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ejeri, shkurt, të mbaje Pam, e kuptavate Apo të shkojet zdo 5 minuta gjatë një dit e punë Që, si pas olgarivet mija, Ajum. imbjet shkosht 12 her në orë 96 her në turn 96 her në banë Apo të mbash gjitë ditën Të mbash edhe... Të e një për orët e punës që e kam unë, jam regull ja, A, më ba, këtë zi... taktuar të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t O së të mbaj 8,00? O së të të, të shkoj nëndhjet e gjesht her? O së të 5 minuta, pra së të 5 minuta Që nuk është da të njeri që nëndhjet e gjesht ati turi nosh? Nos, më po, eri, jo. ja, ja. Ja. të turi nosh, përshem njerë bot, tre her jo Po n... shkosh. Fari do shkosh? Lër e farin të mua beshe, po e mbaje Bravo, jeri Mbaje, jeri, mbaje Mbaje, dërgore, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t do shkojnë në banjë çdo 5 minuta. Ja po u ndam, u ndam Altin. <gül> Me 2 pikë fiton Alta, bravo Alta. Jo <gül> <Io mit gül> <du pík. gül> bravo, nuk është 2 pikë, është 1 2. Ja ditën e kësaj kur Alta pick-up Mirë. Um Bravo, atëher shtu... fitueses është Leta 719, i merr numrin, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, bravo. 719 Leta 719 Leta, ka një moment aty kuroltaj duke parë mesazhet. Gjithgjitha. Që se ka, mm. që s'mund, se është duke folur. Ëh. Mm. Edhe un, ai <laughs> <kuj, i kuj, laughs> po do, në këtë momentin kur. Atë momentin kur. Po çesh që shanse stan ban. Së ka është duke parë. Sunden grek kokën prapë atë. Ne do të themi nesër. Orkesa Zaini vjen tani me Music Box në Club F5. Ninci pikë dëmisë Rafiana urgjesta ka mm. kanë video on mm. e këngës saj do ta luajmë nesër do ta marrim nesër edhe në mision kam kthehemi mbas pak do të thonë nesër çao mirupafshim kalofsi bukur my blue eyes you know it feels off is magic a <laughs> Look at me standing here on my own again Up straight in the sun's shadow No It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there.